Ніхто не любить пластикових квітів. У світі бізнесу повно професіоналів, які носять уніформу і намагаються справляти враження бездоганних. Насправді ж вони фаршиві і нудні на вигляд. З такими людьми неприємно спілкуватися. Не бійтеся демонструвати свої слабкі місця. Недосконалість є ознакою справжності, а люди люблять усе справжнє. Нам подобаються живі квіти, які з часом в'януть а не таганні пластикові, що ніколи не втрачають своєї штучної краси. Не переймайтеся тим, як би ви мали поводитися, або який вигляд мати. Покажіть світові, який ви є насправді, з усіма недоліками. У недосконалості є своя краса. Це один із постулатів японської філософії – вабі-сабі. Вабі-сабі вище підносить особистість і самобутність, ніж блискучий фасад. Ця філософія вчить захоплюватися речами, з усіма їхніми тріщинами та подряпинами. У ній також йдеться про простоту. Слід розібрати речі на частини, а потім користуватися тим, що залишилося. Леонард Корен, автор книжки про Фабі-Сабі, дає таку пораду. Спростіть усе до самої суті, але не чіпайте поезії. Тримайте речі чистими і незагромадженими, але не позбавляйте їх свого іства. Яке красиве формулювання. Залиште поезію в тому, що ви робите. Коли щось стає занадто відшліфованим, воно втрачає свою душу і здається несправжнім. Тому розмовляйте так, як звикли розмовляти виносьте на світло теми, що інші не хочуть обговорювати. Будьте прямолінійні, кажіть про свої слабкі місця покажіть останню версію того, над чим працюєте, навіть якщо вона ще не дороблена. Навіть якщо вона ще не дороблена. Те, що вона недосконала, нормально. Можливо, ви не справлятимете враження вилощеного профі, але ви точно будете справжнім на вигляд.